Bismillahirrahmanirrahim Dia kata dan di pada orang Bahawa sesungguhnya adalah Tengah daripada orang yang salih itu Baginya seorang saudara yang salih pula Dia kata biasanya orang-orang alim ini Dia tak seorang dalam keluarga dia Dia ada lagi keluarga orang alim itu ada dan adalah ia ziarah akan dia pada tiap-tiap tahun. Menjadi amalan bahawa orang Salih ini saling ziarah-mengziarahi di antara sama-sama mereka. Maka datang ia sekali kerana ziarah akan dia. Maka menepuk ia akan pintu rumahnya. Ini dia cerita satu kesak orang alim. Orang alim dengan orang alim. Pada satu hari adik kepada orang alim tu pergi jiarah rumah abang dia yang jubat orang alim bila sampai di rumah diketuknya pintu rumah maka berkata oleh istrinya, man, yakni siapa maka menjawab dia, saudara suami engkau pada agama Allah jadi rumah abang dia ketuk pintu bila ketuk pintu dalam rumah ni tanya dia siapa ini? Dia jawab kata, aku sedara suami ha? Orang Arab selalu dia sebut gitu. Kalau dia tulis kitab ke, dia tulis sorat ke apa-apa. Orang habis sekali dia tulis, aku kafil islam. Dia kata, aku kafil islam maknanya sedara kamu seislam. Kadang, kadang dia tulis, aku kafid din. Dia kata, sedara kamu pada agama. Baik. So di sini dia kata apabila si adik ni pi si rumah abang ketuk pintu rumah kafir tanya dia kata man siapa di luar adik ni kata aku sedara suami engkau pada agama Allah maka datang ia kerana ziarah akan dia dia kata aku mai ni main ziarah abang aku lah maka berkata oleh isterinya pergi ia mengambil kayu api dia tak mengambil ia nak akan dia, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bini abang dia kata. Abang hantara. Dia bicara kayu akhir itu. Dia tak balik melalui. Baik. Serta dengan bersungguhnya istirinya itu. Pada mengatakan yang kejahatan. Dan menyumpah-nyumpah ia akan dia, Yang kata bini abang dia ni. Sambil-sambil dia kata Abang Han tak balik lagi. Dia cari kayu api tak balik lagi. Sambil dengan tu dia mati. Dengan laki-laki dia mati. Hmm, dia kata Abang ni memang tak guna. Kalau keluar rumah cukup lama nak balik. Pangil dia daripada dulu sampai lah. Tak habis-habis mati. Berkanak-kanak dia mati-laki dah. Di depan ada ipak dia. Baik. Maka antaranya ia seperti demikian itu Dan tiba-tiba dengan dia Sedaranya sesungguhnya telah menanggungkan Ia akan harimau berkeh kayu waki itu Tengah-tengah dia duduk mati lelaki dia Tengah-tengah dia duduk mati suami dia Dalam duduk mati itu Tiba-tiba suami dia balik Suami dia balik pula Dalam keadaan yang kelet Balik dengan cepat harimau Dan harimau itu Zubbales kayu waki atas belakang ini cerita dia. dan pada halnya harimau itu berhadapan dengan dia rimau tu berjalan dia duduk berjalan di depan rimau tak tetap dia tak digit dia tak bahar dia rimau turut belakang dia rimau tu jadi kenderaan tolong bawa kayu api yang dia di hutan tadi maka tak kala sampai saudaranya memberi salam ia atasnya tak ajub dengan dia tak ajub tu kelompok putih bila suami perempuan ni balik sampai rumah dengan rimah tu bila sampai dia bagi salam bila dia bagi salam adik ni tengok abang dia kemas eh. dia cari kayu api yang buat balik kayu api ni rimah tak ajub dia dengan kehebatan abang dia kemudian menegurkan ia akan kayu itu Kemudian menurunkan menurunkannya akan kayu itu, itu dari pada belakang rimau. Ha? Suami ini pun ambil kayu api tu dan berkata ia baginah yakni bagi harimau tu. Pergilah oleh mubarakallahu fi. Ambil kayu api tu turun, dia kata kat rimau tu, ilahan, dimagilah suluh tak kayu api tak aku. Barakallahu fi. Dia berkata mudah-mudahan Tuhan berkatilah kamu. Ia. benar. telah memberi berkat oleh Allah Taala padamu. Kemudian daripada itu, masukkan ia akan saudaranya ke rumah. Ha? dan lepas buat turun kayu api, suruh rimau balik, dia pun katakan adik dia, jomlah masuklah rumah, aku duduk beri bilak lamalah. Ayah. Ajak adik dia masuk. Dan padahal, isterinya itu menyumpah-nyumpah dan memaki-maki akan dia kepadanya. Maka tiada menjawab ia akan dia. Yang kata bini ni, dah masuklah rumah, duduk maki lagi. Orang ni, Dah masuk sampai dalam rumah dah ni setamu. May du'ada sekali depan suami depan tetamu ni. Dia du'p kondem lelaki dia. Dia du'p maki lelaki dia. Dia du'p hena lelaki dia di depan orang. Maka memberi makanlah, lah ia akan selaranya. Kemudian daripada sudah makan menuntut tinggal ia. Ha? Yang lepih ini pun dah ajak adik dia masuklah rumah. Jamu makan apa lebih kurang. Dia kata-kata adik dia kata anak balik hari ni. Tidaklah dah rumah kubang semalam dulu. Serta berpaling ia atas sahabat hadis takjub ia daripada sahabarnya atas istrinya. Yang adik ni duduk tengok, eh, abang aku kerama hidup semula. Ah. Ha? Amor, dia kata, abang aku, yang kata abang aku ni, dini maki lagu mana pun, senang tak kata abang. Dia sampai-sampai di rumah, letuk-letuk pintu, letuk keluar, tak ke ipah maki lah. Saat lagi abang dia balik, balik-balik sambut dengan maki lah panggil masuklah rumah mati lagi sampai nak tidok malam tu duk dengar abang dia kena maki lagi eh dia kata payahlah nak cari Indonesia lebu lah, abang pun tanah junguh ha, dekat sini dah ah betul dekat sini dah ya baik kemudian datang pula ya kerana ziarah pada tahun yang kedua <coughs> dah balik-balik di Penang dah saya betak di pula selalu sekali di datang oleh abang ni tahun depan ki pula Maka menepuk ia akan pintu rumah sedaranya. Menepuk itu ketuklah. Diketuk pula pintu rumah abang dia. Maka bertanya oleh perempuan itu. Man. Artinya siapa? Maka menjawab. Sedara suami engkau datang ziarah akan dia. Jawab nilai tujuan. Bila ketuk pintu. Bili di dalam dia siapa? Dia kata aku sedara laki amrah. Tak ada mainan ziarah latihan. Baik. Maka berkata oleh perempuan itu dengan pujian, marhaban dan bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Dan adalah perempuannya, ia pun dengan menaji dia, maka datanglah sedaranya. Bermula kayu api ditanggung di atas belakang tengkuknya. Maka memasukkan ia akan sedalanya dan memberi makan ia akan dia. Dan padahan isterinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya dia. Dia tahun yang kedua, bila sampai Aid emak abang dia nikah dengan perempuan lain Ah, dalam-dalam duk sabar tu dia bagi sedikit. Aku ambil awal lain pula. Dia suka duk mati, dia tak mahu. Dia bilang nak mati, mati hadis dengan bagi, dia kata aku dapat gaya tak boleh jadi anak Aku cerai wahang. Dia nikah dengan perempuan lain Tahun yang berikutnya, Aid dia pergi Ketuk pintu bagi salam, salam dalam jawab, buka pintu tengok. Oh, ada apa hal? Abang kata, aku saudara suami kau, aku nak ziarah dia. Isteri dia pun kata, suami tak ada, tunggu sah. Ya. Kemudian puji. Puji bagailah, dia kata suami aku ni bagai, bagian begian begitu-begini. Sekejap lagi bila tengah-tengah juk berdekat, suami balik. Tapi suami balik, lain dengan taulukah pulang balik rimau galas kayu api. Tahu ini balik dia sendiri kena galas kayu api. Tak ada dah rimau tolong bawa kayu tadi. Dia, dia duk hati tengok al tahun ni lain. Bini pun lain. Akhlak bini pun lain. Rimau pun tak ikut balik main. Dia duk hati tengoklah. Kemudian Adam masuk dalam rumah makan. Sambil duk makan bini duk koji lagi. Dia kata raguillah aku alhamdulillah lah Allah takdir aku boleh seorang macam ni. Alhamdulillah lah dia jaga aku semua. Puji laki dah. Dan besoknya dia kata maka takkanlah menghendaki bercerai keduanya ia akan dia, Maka bertanyalah ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat ia daripada menanggung harimau akan kayu api pada zaman kejahatan bilah. Dan terkaitkan. Dan bertanya ia ya, daripada menanggungnya akan kayu di atas belakang cengkoknya. Pada zaman yang lemah-lembut lagi manis lidah. Eh? Adik ni pun tanya. Dia kata abang saja nak tanya. Tolpah reda -reda. Sayangai, masih, macam -macam. Dalam -dalam dia kata. Saya main ke Ipah sini. Ke Ipah mati abang macam-macam. Dalam-dalam dia duk mati abang balik. Rima tolong bawa kayu habis. Tau ni saya main, tak ipak saya baru ni baik. Dia puji abang tak habis-habis. Dalam-dalam tu abang balik, abang kayu api sendiri ni. Dia kata, apa makna semua ni? Maka apa jua sebab padanya? Maksudnya, apa makna semua ni? Maka menjawab dia. Jawab abang dia. Ya Ahri, hai saudaraku. Telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteri ku. Dan adalah aku sabar atas selesanya dan kesusahannya maka memudahkan Allah Taala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ia yang menanggung ia akan kayu api itu sebab sabar aku ke atasnya dia cerita yang hai tahun lepas aku balik daripada hutan rimau tu lalu bawa kayu api yang tu kehendak Tuhan Tuhan balas dekat aku ke mana aku sabar dia atas jahat isteri aku Tuhan balas aku dalam bentuk harimau jadi jinak dengan aku. Harimau tolong bawa saya wafi balik ke rumah. Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang saleh ini. Dan adalah aku dalam kesenangan. Dan sentosa selamanya. Maka putihlah daripada aku akan harimau. Maka berhajatlah aku. Yang ini berkenjarlah aku bahawa menanggung di atas belakang penku aku. Kerana kesenangan aku serta perempuan yang saleh ini. Ha, dia kita tapi tahun ni hangat Bini aku, bini yang solehah Bini aku, orang yang baik-baik Oleh kerana bini aku baik Jadi aku korang pahala Dulu bini jahat Aku sabar, aku dapat pahala Tahun ni, kena bini baik Aku korang pahala Sebab dia faat semua, jadi takde apa, apa Aku korang pahala Oleh kerana aku korang pahala Lima pun tak tolong galah kayu dah kat aku Aku kena galah sendiri Dia cerita kat adik yang berjodoh Baik. Maka takkanlah selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan dan suami dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala laki-laki yang berkahwin dan demikian... <coughs> dan demikian lagi mengetahui pula kelebihan atasnya sebab berkahwin, maka sayogialah engkau amat amati dan engkau sungguh-sungguhi sedaraku akan sifat perempuan yang sunat dipilih akan dia. Dia kata la ni dia kata kita dah baca tiga bab penting dalam kitab. Ni. Nah, ni kitab Muhimmah. Ya alil hadis ni dia tak ada tajuk. Dia daripada ta' ta' itu dia run lah. tepi lah. lah. tu lah. jumpa ta jumpa titik last sekali tu. Dia tak ada tajuk dia tak ada pengen ah. Lagu kita cuba bab ar-Maji tu dia ada penggal dia ada penggal ada penggal kitab ni tak ada. Bila bagi mula, tu so, kata dia mula tak ada titik ah. Dia terus terus gitu aja. Ini ah, baru dia abang. Dia kata apa sedap tak sedap tak tahu. Dia kata kita dah baca tiga bab. dah. Ha, ah Dia kata sedap tak sedap tak tahu. Kita dah baca tiga bab. Jadi setelah kita baca ketiga-tiga bab tu. Dia kata sepatutnya lah sangat kita cuba perhati-perhati tengok. amat amati tengok. Apa yang penting dalam tiga bab tu. Dia kata yang penting dalam tiga bab itu ialah kita hendaklah mencari seorang isteri yang baik untuk menjadi isteri kita. Supaya kita tak banyak serta dengan dia. Kalau sekiranya kita boleh isteri yang tak baik, dia kata, Kenapa? Tak kena gaya, kita banyak dosa. Tak kena gaya, kita banyak dosa. Kalau kena isteri yang tak baik, kita sabar. Ah tak apa. Dapat banyak pahala. lima eh, maaf, tolong galakkan yuk. Okay, okay. Ya. Yeah. Yeah. Tapi kalau kena bini tak baik Kita tak sabar Jadi dia kata Kalaulah sekiranya kita rasa kita tak boleh sabar Kita jenis orang yang orang sabar Maka sepatutnya lah sangat kita perhati Bila nak pilih isteri Pilihlah isteri Yang tidak banyak menimbulkan masalah kepada kita Baik, dia kata lagi Yang akan jadi mengangkat Yang akan jadi mengekalkan Bertaulan dengan dia ha? Cari isteri Biarlah agak yang boleh tahan lama ha? Tak mau, Kisah menikah mereka Ada kot setahun Rupa langkabut <tuh> Ada satu budak muda Telefon kat saya baru ni ha? Telefon waktu saya dalam perjalanan Nak pergi ke tandung telefon Mengadu Dia kata usah Nak tanya usah Satu masalah nah, Bukan nak pergi tandung Nak pergi pari runtah baru ni nak tanya Ustaz satu masalah. Dia kata ni. Masalah lah ni saya tak sabar lah ni dengan bini saya. Saya beringat nak cerai bang. Tanya pasal apa. Abu sangat Ustaz eh. Kata teruk pasal apa. Tapi saya tak boleh eh. Nampak tu beli lah. Awaknya pasal apa. Dah Ustaz cuba kita ni. Kata, okay, okay. Awak Hari ini, nikah, kau kita kita. Kita kata okey okey. Awak pada apa? Abang ni akan isu esok pula menggentar. Jangan usah dicau dia. Hai, saya jawab jadi begitu. Sampai mereka ni macam mana? Konco kau pasal macam mana? Konco tua pasal lah. Lah, ada ke tak ada apa pasal kami suka sama suka. Satu macam nak jadi begitu. Hai, pula kita tu. Dia tak ada apa. Menikah suka sama suka. Kami kena, kami suka apa semua elok. Kami menikah. ijadi jadi lebih Hari ini akan nikah. Esok keluar dengan jantan lain. Ambris. Oh, Marah. Itu nak tanya Ustaz yang lebih nak nak buat. Ha, tapi kalau tanya saya, saya nak abangin lah. Nak diri ke rumah tangga ni susah. Nak mempertahankan rumah tangga yang kita terdiri lagi susah. Nak bercerai, nak punah-punah jadi kalau macam tu, saya nasihatkan eh? cari jalan. Cari jalan berdamai. nak tak nampak jalan, Aziz. Marah. Kan, dia marah. Saya tak nampak jalan. Saya ringan nak buang, tak boleh. Nanti sah, kata-kata dia. Kalau ikut dalam Quran, dia kata kalau sekiranya kita dah ikut dah. Ada adab yang disuruh oleh ugama. Ugama bagi adab. Kan? Kan? kalau berlaku perselesihan di antara suami isteri yang pertama sekali suami anda mahu nasihat bini kalau nasihat tak makan ambil tindakan yang kedua pisah tepat tidur kalau pisah tepat tidur tak makan yang ketiga dibenarkan kukul pada kandar yang tidak menceberakan kalau dah yang ketiga pun tak mahu nak jalan dalam Quran dia kata lantiklah hakam dia panggil Hakam maksudnya waris daripada pihak isteri dan waris daripada pihak suami. Kalau suami, isteri tak boleh selesai, minta orang tua-tua dua-dua pihak diisyah buat selesai. Kalau dah nampak, tak boleh juga. Ada satu jalan dengan Obama, dia kata, Abadul halal yisil Allah kipalak. Satu benar halal, tetapi Allah cukup marah. Ialah kala pando itu adalah jalan pengasih. Jadi kalau tanya saya, kalau nak dengar apa yang saya kata, saya kata macam tu. Cubalah. Semua kau boleh jangan beraku cerah. Kalau dah tak nampak jalan, jalan sangat dah, setelah diusahakan berbagai cara tak boleh juga, tepulanglah. Ha? semua keputusan ada di tangan kita orang lelaki lagi kata saya. Tapi guna dengan sebaik-baiknya. Semua Is, tapi saya, dah, dah, dah. Terus saya kata pada saya, kita elok-elok dulu, terakhir dulu setiap waktu, kalau nampak tak bolehlah, telefon malam. Saya no, kata -kata, tak boleh. No, kita kata, Assalamualaikum. Tak boleh. Jadi, baru kawin, jadi lebih tu. Pasal apa? Pasal ugama haba awa-awai, kita tak tengok. Ugama haba awa-awai lah, dia kata, kalau sekarang kita nak mengekalkan hubungan suami-isteri, Isteri itu mau cari orang yang enak. Dan kita dah cerita bagaimana sedina Umar satu hari datang orang tua jumpa dia. Orang tua tu kata, ya Amirul Mukminin, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat aku seorang anak yang derhaka. Jadi Umar kata dekat dia is, kenapa anak kamu derhaka pada kamu Panggil dia jumpa aku. Lu sahana orang tua ni. Ainun ummak tanya dia tidakkah kamu takut pada Allah? Tidakkah kamu takut kepada adat Allah sehinggakan kamu berani berhaka pada bapa kamu sendiri? Muda tu kata ya amiran mukminin adakah aku saja salah? Sedangkan aku tak hendak tanggungjawab dia di depan Allah. Ainun ummak kata apa maksud kamu? Dia kata kalau boleh ya amiral mukminin cuba cerita apa tanggungjawab bapa pada aku? Cina Umar bagi tiga. Yang pertama apa? Cina Umar kata, Andaklah bapak kamu mencari seorang bakal ibu yang baik untuk kamu. Nombor satu. Maknanya tak dapat elak. Tak dapat lari daripada memastikan. Sebelum berumah tangga, Pastikan. Perempuan yang kita nak pilih untuk jadi isteri, untuk jadi mak kepada anak-anak yang akan naik juga ni. Tandaklah cari satu orang perempuan yang beriman dengan Allah Subhanahu SWT. Baik, dia kata di sini dan supaya boleh bersama-sama dengan dia. Maka iaitu lapan petara. Nak bolehkah kita dapat seorang isteri yang kita boleh berkawal lama dengan dia? Tengoklah pada lapan petara ni. Apa dia yang pertama? Apa dia yang pertama dia kata? Hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama. Yang soleh, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang mengekali berbuat ibadah, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu lima liha. Ah ha, cerita tak begitu tolong bagi. Ha? Eh? Tunkihul mar'atu lima liha wali jamaliha. Alif tu tak ada. Bukan wal jamaliha dah. Wau kemudian lam. Ya. Alif tu potong. Hmm, dia silap. Dia bahasa Arab ni kalau kaedah nahu. dia kalau ada alif lam di depan belakang tak boleh ada dhamir. Tu ada ha di belakang tu ha tu bombet Dia panggil dan ti nama. Kalau ada alif lam tak boleh ada ha. Hmm, terkena bang Ali tu tinggal lang saja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunqilu maratu lima liha, wal jamaliha, wa hasbaha wa, wa dinha, din." Di din. Jangan baca dhatid daid kalau dalil dia jadi entar. Bi din, maksudnya yang mempunyai agama. Mari sekali kita baca. Sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Tunkihul mar'atu lima liha, wa li jamaliha, wa hasabiha, wa diniha, Artinya, berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya, dan eloknya, dan kerana bangsanya, dan kerana agamanya maka lazimkan ulimu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Dan lagi sabda Nabi SAW, bagaimana siapa berkahwin berkahna akan perempuan kerana hartanya, dan kerana elok rupanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan elok rupanya. Ia ini akan hartanya dan elok rupanya. Dan bagaimana berkahwin akan dia serana agamanya, na diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia akan hartanya dan elok rupanya ha, Yang tu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam jaga ha? dalam Islam dia letakkan beberapa syarat kita nak pilih istighni dia letakkan beberapa syarat ha? bagi yang mana yang dah sini sini ni habuan cari keadaan dia eh tak boleh tidur cari orang lagilah <coughs> Tengok-tengok malam ni. Ah, boleh nah, aku silap nak kena cari lain. Jangan-jangan, tak ni dia depan marah saya. Ha? Abang anak-anak. Anak-anak Ana nak cari ni, abang kan anak-anak. Nah, ha? Pastikan, hampa nak cari main ni, hampa jadi menantu aku ni, hampa tengok benar-benar ni. -benar. Yang pertama, lija -li maliha. Tengok rupa parah sedok. Bini ni, mau rupa parah sedok. Ha, nak satu hari Satu orang pergi jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Siapakah orang perempuan yang baik itu Nabi kata dia Perempuan yang baik itu Tasuruhu ila nazara Nabi kata Ya Allah yang apabila kamu tengok muka dia Kamu rasa sama Itu di antara ciri kiri perempuan baik Kita tengok muka dia itu kita sama Dah tak tahu pasal apa. Ya, mungkin tengok gigi darah. Dia tak seronok. Ya. Jadi puncak juga jadi seronok. Ya, tak kira lah. Ataupun dia tengok ada benda yang lebih seronok pada muka bini dia. Ha, cantik. Kumpulan dia cikup bagaimana. Ya. Jadi rupa karah ni Islam suruh. Tapi kena jaga dalam hadis Nabi SAW. Nabi ada sebut. Di antaranya kata Nabi. La tazawajun nisa lihusni hinna fa'asa khusnuhunna ayyurgiyahunna tak ada dalam kitab ni <tuh> Nabi kata janganlah kamu kahwini seorang perempuan itu kerana segok dia semata-mata kerana takut segok cantik dia tu menyebabkan kamu kena hina dengan dia jaga berkait kalau kita menikah dengan satu perempuan tu semata-mata kerana rupa parah dia sedok. Nabi kita jaga berbaik. Takut esok kamu kena hina dengan dia. Takut esok ni dia duduk berasa dia sedok. Dia duduk berasa sitar ni tak sedok. Ajaan Nabi dah. Jaga. Wa la tadawajuhunna li'abwalihunna fa'asa abwaluhunna antutriyahunna. Nabi kata jangan kamu menikah dengan seorang perempuan semata-mata kerana harta dia. Kerana takut harta dia menyebabkan dia melangkau kepada kamu. Menikah apa-apa? Sejauh anak orang kaya. Kita dia ingat kita nak tukang tuik atas hatapak dia. Tengok-tengok kita menikah-nikah dengan dia. Dia jadi samping dengan kita. Dia jadi sangsin dengan kita dia kata saya ni sekarang nak menikah hangna nak mula jadi susah dah saya. Lah. Saya duduk dengan ayah saya dulu tak susah macam lah, ni. Kita dah jadi dah jadi malu kat dia. Jangan semata-mata kerana cantik kerana harta kita nak menikah dengan dia. Tapi kata Nabi walakin tazawwaju hunna Nabi kata tetapi hendaklah kamu menikah dengan seorang-seorang perempuan itu kerana agama. Kerana agama dia baik di samping tu, rupa dia sebab Dia daripada keluarga yang berharta Tapi nampak datu kerana agama Kalau sekiranya kamu kahwin dia kerana agama Nabi kata apa? sauda Nabi kata Kalau sekiranya isteri kamu seorang hamba Yang hitam kulit dia Tetapi mempunyai agama yang kuat itu lebih baik bagi kamu Dia tak hina kita Dia tak hina kita Dia tahu diri dia siapa Dia kata Alhamdulillah Dia kata saya ni dia kata Alhamdulillah Kerana abang ambil saya lah Dia kata saya jadi bahagia macam ini. Alhamdulillah terima kasih ke abang banyak-banyak setiap -banyak. eh, hari kita terima kasih lah kita Untuk kita nak lemas pula dengan dia Dia pasal ih Kalau dia ni tak aku berakan aku Selalu lahir Kan? Duk berasa macam tak ada orang berkenan kat dia. Duk berasa macam tak ada orang berkenan kat dia. Satu kita pilih dia Allah besar hati dia. Dia jaga kita ni tak tahu lah nak tidur malam duduk duduk duduk. duduk. Boleh lah kan. Sayang. Sayang pasal apa? Pasal dia rasa dalam banyak-banyak orang semua orang tak suka kat dia. Kita suka kat dia. Kalau kita pilih gini yang jenis kuat agama Dia tolong kita untuk buat ibadah. Tolong kita. Dan. Dan lagi menolong kita akan mendirikan agama. Allah tu agama ni dia cukup sokong. Eh, yang kedua. Nah, ha? kalau nak cari ini ciri yang kedua dia kata sunat memilih akan perempuan yang baik orangnya, kerana adalah yang demikian itu menolong akan menyelesaikan pada berbuat ibadah. Pilih yang akhlak baik, orangnya baik. Jadi ibadat kita tak terganggu. Kalau akhlak tak baik, jadi macam kawan tadi ni. Kan? Tawah ha'imau dalam kayu api orang balik tadi ni. Kan? Orang mas rumah dia tak peduli. Tetamu ada kan? Tetamu tak ada. Dia dok kondam lelaki dia di depan orang. Kita nak jadi tetamu ni pula. Ni malu telinga dengan. Is apa ni dia ni? Kondam lelaki dia. Kita berasa nak balik. Dia tak tahan tengok diri dia tu. Suami di depan orang. Ha, itu pasal apa tu? Pasal dia tak tengok akhlak sebelum dia balik. Kerana perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya adalah mubaraknya itu terlebih banyak daripada manfaatnya. Pak ha, jenis lidah tak bagus ni, mudarak banyak. Ha, nak jadi baik tu sikit. Baik dia satu aja. Oh, ya. Kalau kita cabak, limau galas kayu api boleh. Satu aja satu lagi. Kalau tak cabak, hak jahat banyak. Hak jahat banyak nanti. Man. Dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu. Melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada awliya dan saliqin. Ha, dia kata betul-betul dia nak berita. Dia kata betul-betul boleh sabar ni awliya dengan solihin. Kat kat duk main mengaji saya dalam ni tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Dini kata-kata lagu tu dia tak jawab. Dia tenang bangku saja. Puuu kata bangku ke dini. So, orang tu pun lari luk saya lagi li'in. Ha, dia kata aku, aku tak mengingat saya lah. Aku tak mahu hilang. Dia nak bawang tak elok. Lah. Ha, tapi bangku boleh tak elok. Lah. Ha, Patut aku main lagi ke orang lama. Ha, dia, dia tak tahu nak boleh lagi. Tak cukup puas lagi. Ya. Baik. Dan telah berkata oleh setengah daripada ulama arah. Jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bersipat dengan enam sipat. Dia, oh, dia bagi kolak panduah. Kalau orang perempuan ada enam perempuan ini. Jangan duit buat diri. Yang pertamanya Al-Anna Al-Anna Iaitu perempuan yang membanyakan Keluh kesah Tak jenis rupa duk teluh kesah Dan membanyakan Mengadu-ngadu akan halnya Padahal ia sentiasa Menghiasi akan dirinya Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian Menyakitkan hati Lagi tiada diperoleh Di dalamnya kepada Jenis al anana Jenis dia kerja dok mekap aja, kerja atau ubah. Kita balik, dia mekap. Dia kerja duduk di rumah pun make up. Allah lemah lah. Ilaha illallah. Nak keluar ni telah lah. Duduk di rumah pun. Bedak, gebu aja dengan mulut merah. Kenapa? Tak apa lah. Duduk di rumah, tak tunjukkan orang. Keluar lagi satan. Ni kalau biji unyah turun muluk, okay, Dah, cukup seterusnya. Ha? dia dengar, duk hias diri sahaja sedangkan kerja-kerja di rumah dia tak membah bukan kewajipan dia, kita dah dah bulan lepas, bukan kewajipan dia masak, minum, pakai dan sebagainya tetapi, kalau sekiranya perempuan tu, duk di rumah, dia masak, dia sediakan pakaian untuk suami walaupun itu bukan kewajipan dia, tapi kalau dia buat itu tanda dia isteri yang cukup baik dia tak buat dia tak buat, dia tak bergosah. Memang dia tak bergosah. Dia kata kat leki dia, tidak. aku sanggup menikahnya. Bersama nak menikah dulu. Dengan salah, dia kata, aku tak mau masak. tiap hari nak makan catering punya. Ayolah. Laki ni pun dah berkenan. berkenal. Dahlah hadis Nabi kata Nabi kata adalah hadis dia, hubbukal yu'ma wa yusab. Nabi kata. Kamu bila cinta kepada satu-satu benda tu lebih-lebih, yu'ma, -lebih, mata kamu buta wa yusam kalina kamu pegang Jaga. kita bila kita berkenan dekat satu-satu orang tu lebih daripada hat dia akan naik dua benar. buta atau tak? buta maksudnya tak nampak dah hata elok dah. tak elok orang lain dulu kata tak elok kita dulu nampak elok tu tak nampak hata elok tu makna buta kita berkata iya aku kenal budak tu Abang kat kawan-kawan dia, kawan dia kata, kawan-kawan lah. kata, Tuhan tu, Allah, awak yang pendek aku. Ambil ambil ambil. Kawan kata, awak yang kata, dia, dia pun cerita, aku bukan nak buruk dah, tapi dia ni lebuni, lebuni, lebuni, bukan hantar tengok depan kata. Dia tak nampak lah, hantar ya. dia ada pun, dia tak nampak lah, dia tu kata elok saja. Celinga, kotak, tak dengar. Bawa orang sesta keluarga pergi tengok, keluarga tengok, balik -balik, mahu balik-balik melakon mahu sasih. Kalau orang tanya, mak kenal tak kenal, mak abang tak kenal. Dia tak kenal, tak kenal. tu dia, dia, dia nak berkenal. jadi dengar putar. Nabi kata, bila berkenang dekat satu-satu benar lebih daripada sepatutnya, putar putar. Nah, memang jadi benda itu. Memang jadi benda itu. Kita dengan anak kita, Kita ada satu orang anak Kita cukup dayang kita Cukup dayang. Anak lain kalau dalam, saya bingung. Anak tu kalau dalam, tak apa. Tak apa. Sampai anak-anak lain muka seiri hati, tak puas hati. Dia mai duk komplen, dia kata ayah dia kata kalau dia ni buat, kalau dia salah ayah tak pernah marah. Kalau kami -kala salah selalu ayah marah. Dengar saja. Tak puas. Tak apa? Sayang dia tahan. Anak-anak tu lebih pada anak lain. Masa kita buta, dia buat salah kita tak nampak. Dan tinggal kita pokok anak-anak lain komplain pun kita tak boleh. Memang begitu jadi nama kata manusia memang dia suka jadi macam tu. Sudah so, bagitau di sini dia kata aku gila dia boleh seorang isteri, isteri yang suka berhias diri dan dia kasih kepada isteri tu lebih-lebih. Maka akibatnya dia mempunyai seorang isteri yang mempunyai sifat yang tak diinghendak oleh agama dia kata. Baik, yang kedua dia kata al-mannanah iaitu perempuan yang banyak membangkitkan atas suaminya membangkitkan maksudnya ungkit bini yang suka mengungkit dengan katanya aku berbuat kebajikan bagian-bagian akan dikau padahal engkau tiada kebajikanmu kepada aku Hah? dia juga kata saya, dia ya, kenal kena duk buat macam-macam ke abang abang tak pernah fikirkan dia dia mengungkit kalau dia khidmat baik dekat kita itu tak apalah dia ungkit dia kata, Abang, dia kata, anak-anak saya belah. Kain baju saya basuh. Masak makan saya. Semua saya buat. Abang buat apa? Eh? Kalau ni kata, aku buat apa? Kata. Yang pukul enam aku langkah keluar lah. Terpaksa ia kejar begitu, begini, aku balik pukul enam. Aku tak buat apa? Dia kata. Aku kerja Abang, kewajipan Abang. Dia kata, ni di rumah ni, Abang buat apa? Saya kata. Eh? Ah, Meladuk do air-air ai, donat lagi, masih dikawalat, kan? Ah ha, dia ungkit lagu tu. Dia ungkit lagu tu. Ha? dia kata saya bercakap macam dalam rumah. Saya tak cakap benda diluar. Kalau saya jadi laki-laki macam abang saya pun keluar pukul 6 pagi balik pukul 6 petang. Oh dia kata lagu tu. Kalau saya jadi laki laki memang saja saya keluar pukul 6 balik pukul 6 memang saja saya. Siapa tak akan buat apa benda tu? Tapi ni dia rumah ni. Abang dia rumah abang buat apa dia? Ya. Abang pagi-pagi keluar pergi kerja, pukul enam abang balik. Balik mandi-mandi-mali, abang keluar pergi si berjidik. Tidur mengaji, mengaji saja ada rumah kat Tulu. Ni tak faham. Sampai belarap mengaji-mengaji ini apa ni? Mulak -mula, nak ke panggil lah. ya, Dia sini ungkit selalu-alu. Ada, macam ni ada. Ada dalam masyarakat, ada. ada. Soami so, dia kata tak lah. Lam macam ni, mengaji jom, ham jizamah. Nanti dia kata, maiz. Dia maiz lagi. Balik-balik niat-balikah bulut muncung, tiga jantai. Nanti so. si dia kata awak pula ha, duk-gaduh, aku balik-balikah, aku main tinihan di rumah. Hari ini aku bawa, marah apa lagi? Dia kata, mengaji apa? Sampai pukul sembilan semua, sampai pukul sepuluh. Oh. Orang mengaji, ternyek-tenyek dulu lah ha. nak dengar, anak sampai ciluk, dia jalan je lah. Bobok-bobok, bo. tak dengar, nak lah. Dia mengusik hadis semua. Dah. Ya. Ada, ya. ada anak-anak tu. Ya. Dah, mengaji apa? Dia akan mengajik lepas Mari Maharid dan Pak Aizah tu dah lah. Aizah buka ombak dia lah. 8.40, 8.45. Pukul 9 mahu pergi je ya. lah. 9 semua duduk berjadikan dulu ni. Nih apa? Dua je dia marah lelaki dah. Ya. Masa dia apa dia jadi menjadi ni? Masa dia jenis tak faham ufamah. Tak faham ufamah. Dia main masjid duduk ni dia hangat. Dia tak boleh duduk. Dia duduk di rumah seorang pun dia hangat. Dia mahu lelaki dia duduk kapit dengan dia ayah. Dia seronok lah gitu. Ya, Janganlah, laki pun tak boleh mengaji, biar pun tak mengaji, Dua -dua duduk dalam kejahilan di rumah. Kupuncah, duduk main ke lalunya, jadi nilai Dengan katanya, aku berbuat kebajikan bergian-begian padahal kau tak buat apa? Ini perempuan yang suka mengungkit-mungkit yang dipanggil al-banana. Baik, yang ketiganya, Sifat yang ketiga, yang kalau ada pada perempuan, jangan ambil dia. Al-hananah. Al-Hannana, iaitu perempuan yang ingin kepada suami yang lain. Allah, yang ini lagi pengatau. <laughs> yang ini lagi pengatau. Dia panggil namuah itu Al tak Al-Hannana. Apa pun tak cantik makna dia. Al-Hannana, maksud dia, dia ada suami. Tapi dia dah berkenalkan orangnya. Nah. Dia abang kat suami dia. Dia kata, Abang, Asyikoh sayangnya. So, ni dia kata, awak saya di lelaki ofis, saya tak boleh tengok muka kawan aku kerja sekali dengan saya di ofis tu. Bila saya tengok muka dia, darah saya berdarah. So, ni katanya, awak kasi apa? Istadz tahu dia kata, menggoda dia macam, hai, lelaki dia kata, yang tengok orang saya nah rasa lagu tu, tu, tu yang istadz tahu dia tu jadi lu tu. Ah, yang ni pun katanya. Yang ni cukup macam tu sama la begitu dia kata jangan nanti aun bongkok ha macam ni al hananah enggak ada seorang nigih dah hidup berkenan dekat orang laki-laki lain hmm? dia kata dan ingin kepada anak daripada suaminya yang lain laki dah ada dah dia saja hidup berkurang dengan orang lain huh? nak dapat anak dengan laki-laki lain oh jangan naudzubillah minallah dia kata inilah sepenuh daripada sifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia. Jangan dapat isteri yang jenis macam ni. Dan yang keempatnya Al-Haddaqoh. Al-Haddaqoh. Iaitu perempuan yang gemar akan tiap-tiap suatu. Maka ingin ia akan dia. Dan memberat akan suaminya akan membeli dia. Oh ni jenis kalau jumpa barang kaki tak mau jalan. Dengan runtuh dia tak mau lampau. Orang yang lepuh budak-budak pergi supah merkit. Sampai-sampai dekat tempat permainan tu dia buat kaki perah lah. Kita kata Jom. Dia, dia pemaki buang kaki dah. Tarik-tarik terus tarik, kaki di situ. Dia tak mau nak jalan. Kalau anak kalau butuh senang. Bini buat orang yang lebih butuh. Dia lintah-lintah seperti mangkuk kerek dia buat kaki perah lah. Kita kata Jom kan nak kena balik ni malam ni ada menghadi. Dia tu kaki perah Kata Jom. Dah kata-kata, ah, bunga ni memang duk cari lama lah. Tak ada, pasang. Pasang tidak. Ni, bunga ni ada rumah itu ada sejauh-jauh. Dia kata, tengok hari itu dia pameran-ameran tak cukup tinggal. Bawa keluar bunga lain tak elok. Lah. Kita nak beli hak bunga seolah-olah. Kita kata-kata, jadilah bukan orang nak makan bunga tu itu. Orang lelaki-lelaki ni selalu jawab dulu itu yang mereka marah yang leki-leki ni dia bukan peduli bunga apa pun peduli janji ada tinggal boleh bolong boleh pun nanti selamat jalan okay? yang kedua janji duit dalam paket aku tak ada segal okay? kita lah nak pergi cari syek bunga-bunga ni tak minat tak minat langsung tak minat langsung ada pun boleh mereka suka bunga lah betul dia kata akan kita. Dia kata dahai kumbok, dia kata kalau tak beli, itu tak ada, ada bunga ni, nak cari payah. Kita tak payah jalan dia. Dia dok buat kaki terah dia. Ah yang ni dia panggil Al-Haddaqah, Al-Haddaqah. Maka ingin dia akan dia dan memberat akan suaminya akan membelilah. Kalau beli. <gul> <tuk> Lagi tak beli, dia dok balik dok buat muka, dia tak seronok tengok dekat rumah dia buat muka makan kita tanya pun dia buat jawab tak jawab sama banyak ya kita pun nak lemah kan buka-buka sebab mungkin sebab untuk bibi hang go bawa balik metak atak tu senyum lebar ya bodoh ha leh kata Allah dia kata buka aku duit yang tak boleh tu dia kata kita pun dekat boleh nak selain dia Menangkahan juga di jalan kan juga ha dia jenis tu ada rani ada jenis ada jenis sekali dan yang kelimanya al baraqah dia kata al-barakah ada dua makna. Yang pertama bahawa adalah perempuan itu sepanjang-panjang hari... ...melanjakkan akan mukanya... ...dan memperhiasi akan dirinya... ...supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan berkeliling-keliling. So, al maksud dia suka duk mesak juga. <tuh> dan makna yang keduanya... ...bahawa kebanyakan ia memarah atas makanan. Dan tiada memakan melainkan dengan sendirinya... Dan lagi tiap-tiap suatu yang dibahagikan oleh suami yang akan dia. Maka mengatakan ia kurang lagi sedikit. tiada mencukupkan. Kepangai al-barakah. Kalau makanan tak pernah yang puas hati. Kemudian kalau makan tak suka makan dengan suami. Suka hidup makan sorang-sorang. Dia jadi pelik. Dan juga apa yang suami bagi tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Bagi apa pun tak cukup. Dia kata... Apa nama anam ni dia mula nak balik dengan orang. Kan? Dia kata adik dia nak nikah dengan setian-setian orang ni. Dia kata. Han? Ulang tahun perkahwinan bagi cincin berlian. Dia kata. Dia kata abang ulang tahun perkahwinan ajak kita makan sasir. Dia, nah, dia mula. Kan kita tak sadar. Cincin berlian bukan boleh makan. lagi pun cincin nak duduk dah tu banyak dah. Kita kata sasir ni boleh juga penyam. Hmm. Dia kata dia fikir memang tiko noh bagi cincin tiko lagi cincin berlian dia banding pula dia kata nak adik dia nak nikah nang no no dia kata alaikum bismillah dia apa jadi dia apa nama laki dia bagi kalung berlian kalung pula dia tak ada Di semua nak bagi cerita aku kan nah, tak pernah tiko ha denih macam ni dia kata kalau boleh la ilaah sesangkan dia wallah wallah